Jajak lazerren taldeak segitzen duela komparaketen egiten, socialistek departamentoa eraman duten manelarekin, estirela gauza kerran aden bezain gaizki joan. Dasok, sekulako kontratuak eskuratu dituela munduan gaindi, alta estirela beneficioak langilen hilabete xarietan agertzen, hien kexua plazaratu dute atzo angelukuek. Iru ikastola begiren mentura elduden sartzerako, biriatu, basuzari eta azkaraten idek diteizke, asken amagurteetan, se askak lehen mailan bizi izan duen emendak eta ere ohargari da, beste bisariak baino askarra Eta zoen dira inbaldituetaz geienik eta obekienik arduratzen diren hiriak sailkapen bat du Andi 64 Departamentuko e, giturak, eta Kostaldeko Bayona, Ziburu eta Donibane Luizune dira oberenetan agertzena. Aruaren meriz urekin, Charlotte. Bai, eta egun odaski, odeie txua izanen da, eurria ere eldu da gatzalde eguntako temperaturak gozo egoiten dira lere, Eta marita ogeita boste graduren artian. Eta lehenik gertekari hilunau horgoitaraz dezagun joan den larun batean larogoita amala urteko emazte bat bortxatua izan dela miagitzen. Emazteak gizon batxartu da bere etxean, goizeko bostorenak irian, estekatu du bortxatu eta ies joan da, ez dute horaino agastatua emazteak berak ditu, sukogiak deitu eta ospitalera teremana izan da. Xabier Alegría Euskal Presoa, atzugo izan libratua Zazpi urte terdiko kondena bete onduan, emezorzi, larogoita emezorzi izeneko ausia ondian kondenatua izan zen azkenik, 2000 eta Zazpian hor rastatua izan zelarik erantzuen torturatua izan zela, lehenago, iru aldiz preso egona zen jadanik, larogoita emezorzian egin katzetaren hauzian urte batez, 2000 ekin aferaren tzat, eta 2000 eta Iruan Eskaldunon egunkariaren aferaren tzat. Aski da, kontxeilu horoko reko taldeak aski badu gaur egungo gehiengoak beti konparaketa egiten baitu sozialisten agintaldiareken. Gauzak estirela janjakla zerrek aurkesten dituen bezain hilun erandute eta desberdintasuna hundiena politika egiteko maneran dutela. Gaur egungo kontxeiluan arduradun gutxi baita, haintzinekoan aldiz askoz gehiago, ez da bada gehiago izan zadin, intzargita aspertuak dir bai departamentdukuko ezkerrekoak aintineko agintaldian dena gaizki egin dela entzuteaz konduak gaizki eramanak izan direla departamentdua zorretan utzi dutela eta agintari beriekin konduak berriz orekatzea dela helburua Jean-Jacques La oraiko departamentuko presidenteak hain presidente orde hainitzez gutxiago izendatu ditu lau dira orain emereetzi ziren lehen Baan aurrekondua orain eta lehen bera dela zehaztu du magippiezkababan Departamentdukuko ezkerreko taldearen buruak, lehen eunta berrogeita bat mila euro zirela hilabetean presidente eta presidente orde guziak ordaintzeko, eta orain ere eunta berrogoita bat mila euro naiz eta presidente orde gutxiago izan. magipiazkaban. L'ekonomia uh, ila padu moa uh, skafe le, le nouvel exekutif, le president... L'azerg presidentearen si esekutibo berriak podereak si bertzentratu ditu. Bere esekutiboan pertsona gutxiago dira, bainan gutuna azal berarekin. Me, avec la même envelop, donc, uh, ce sont des choix. Errespetatzen respect, ditugun autuak dira, gobernu bakoitzak Bernance bere esekutibo aukeratzen du, bainan, Georges Labazek taldea la muntatu la zuelarik la la hogeita zazpiginen, George arduren banaketa orekatu batekin. 27, avec un principe de partage, d'équilibre, de responsabilité. Ezekutibo berriak gutiagorekin gehiago egin nahi du, hobeki baina ez da ekonomiarik finantza oui, aldetik. Mieux, nous attendons devoir, mais n'hiapa d'ekonomi finanziar. Ea, ezote duten departamentua galdu izana gaizki bizi galde gindio gore, Maripierre Kavani. Non, pas du tout. On a, on a, fe, Voilà, il y a un temps bat, bat bainan oposizioan lan egiteko gira hor ehuneko ehunean presentzi zaiteko 100% a 80% dans les commissions. Jo biziki garrantzitsua baita departamentuko bi zatientzat Biarno edo Euskal Herriarentzat. Du bob département Pyrénées Atlantique avec le Béarn et le Pays basque. Iru pundun agusi errespeta ditzan dio ezkerreko taldeak Jean Jacques Lasser presidenteari. Gardentasunez jokadezan, lurraldeen arteko oreka mantenduz eta justizia soziala lehentasunetan emanez. Eta bestalde, miarritzeko autetxe guztiak batek salbu boskatu dute, biarritz ozean proiektuaren baitan eriko etxeak benzirik induen kontratua mostea, lauion eta berroita mar mila euro emaiten zizkion benziri mantenamendu lanentzat eta eiek bereak zuzenkieginez eum mila euroko ekonomia egitea ikusten dute ondoko asteetan aurkestuko du hauza bezak prestatzen aliden berrabiatze plana bestalde, hilabeteko lehen igande goizetan hili erdia autu eri debekatzia erera bakidu, beste gisa batez, imiltzeko zent juana. Michel Benakek, ausapesak, jakinarazidu ere, jaz ez estatuak izan ziren delako kazetak edo txosnak, berriz izanen direla urtean ekainaren amazazpitiko goita baterat, ordu tegi aldatu duteatik, gau erdiarte bakarrik dira, egonen dira, irek Altsuko izian ere angeluko dasoko iruun bat langileek enpresako sartzea trabatu dute eta eskuriek banatu, bada ilabete bat ekintzak ere baiten dituztela, eien lan eta sosial baldintzako betzeko gara baitituzte urteko negoziatzioniak, bestalde garaiuntan juntan enpresak sekulako egazkin manatzeak eskuratzen baititu, beraz enpresata nahusien baldintzak askarkio betzen badira langileena ez, Christoph Brize zizeteko idazkaria les trois organisations syndicales au niveau société ont refusé de signer l'accord proposé euh, puisque direkzion uh, Enpresandiren iru sindikatuek proposatutako ituna izenpetzea petzea ez dugu joanen hastean Zeren zuzendaritzak eguneko zerokako txubosteko emendatzea proposatu badu, guk galegin dako eguneko iruetarik agasugunda Beraz atzo zuzendaritzak ez adostasun itun bat igorri daukun eganez emendaketa orokojik ez zela izanen eta batkako txelauekoa emendatzea individualetan Biak sindikatuen arahteko bat eginen da Parixen, entsatzeko aldarika Uh, amankomunak iten uh, eta zuzendari elarazteko, negoziaketak uh, berriz abia diten. Zerobandikazioan komun eo uh, porte zerobandikazioan uh, a la direkzion por uh, ubrirze negoziazioan. Eta bestalde azkero goita amarrurteetan langileen eroza almena heuneko berroia aztipitu dela bainan funtsian hori enpresa guzietako langileeri gertatu eta gertatzen dena oartarazten dute sindikateken. Badakizue Konfederazion Peizan laborantza sindikataren kongresu nagusia izpuran iragaiten dela hastiuntan, egun abiatzen da, biar ministroaren bizitarikin, kari horretarat euskaligatietan gaurgratxian usai ezkampokoten horien, gaurgratxian behatziuntan, maininguru bat probusatuko dauzigu, Konfederazion Peizan eta ELB sindikateko ordezkariekin, gaurgratxian maininguria behatziuntan. Sehaskak iru ikastola berri idikiko ditu elduden sartzean, uh, biga lapurdin, basusarin eta biriatun, eta bat basen afarroan askaraten. Sehaskak daraman lan hilduari jarraituz, hori erri edo eskualde guzietan ikastola bat, iru ama eskola berri plantan emanen dira, eta ondoko egunetan horren berri ofizialki emanen dute, sehaskak eta erri hauetako autitxiek, Josuelu Izaizporu. Ze askaren apiliko kasetan irakorri daitekeenez, ikastulen garapenak urratz berri bat emanen du. Alde batetik ziburuko ikastulako luraren erostea, izenenda erronka askar bat zartzerako, eta horrek imatera hiru ikastula berriaren sortzea, azkarate larrezoro eta biriatun. Kazetak gehitzen du ere, Ikastoren garapenak, azken amarr urteetan, beste bizarekin konparatuz publikoarekin eta pribatu giriztenoarekin, bizigi askarra dela. Euskeraren erakunde publikoak eman datuen arabera, azken amarr urteetan, iparraldeko, lehen mailan mila eundahoitamabe ikasle gehiago badira, biblieta amalau eta biblieta lauko xifra konparatuz, eskola pribatuetan berroi aur gehiago badira, Eskola publikoetan beharrehunen larogeita hamaika aur irabazi dituzte eta zehazkak zortziren larogeita bat aur irabazi ditu. Azkundetasak kontutan harturik hemendioen kasik ehndako laraagoi eskuratu ditu ikastoen federerazioak. Gaur egun zehaskakon lehen mailetan bi.000 eta aur inguru ari dira.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 tran bus proiektuaz, mintzatzeko 2008 plantan emana izanen den proiektua, eta haren dirustazia ipatu dituzte. Berri ona tran bus proiektuak albidetuko albide du akbaren ere muandiren garraioen obetzea bisikoeka atik, ustega bate jakin dute, biltzagohtan tur bordale abiadura ondiko train bide zatiaren zata, euskal kostaldea turri diguneak baztertuak zituen ogoita 6 milion euroetarik bakarrik amalaun milion gelditzen direla, bazakitan Zanik 2 milionterdi euro ordeinduak izan zirela eta hor jakin dute 20 milion euro inguru beste ordeinketabate gina izan dela Bizimugimenduak dio, diru publikoak behar duela jendean Eguneroko bizian lagungarri diren proiektuen laguntzeko erabilia izan Trambuz bezala, baina ez impusatuak eta behar gabekoak diren Abiadora ondiko trenbidea bezalako proiektuetan Andi, susankart, rimaldituen kolektibuak departamentuko hirien arteko sailkapen bat egitnu, eraikinetara teltzeko, errestasunaz. Bos mila jende baino gehiago dituzten departamentuko goita bi hiri aztertu ditu, eta lauleen sailkatuak euskal dira, ziburu, baiona, angelu eta donibane luizune. Helburua ez da gaztigatzia, baizik eta sensibilizatzia, bakotsak bere erriko karrika eta gune publikoetan ahalmenurrikoak ibiltzeko trabak kentzeko, argostegi APF el barritu en eskuelriko arduraduna ez dute bate penchazen se bizi ardun genia penchazen olana itendu gauza itendu bide olayo itendida i, e fite itendute oi ono geyo bainan Eztu geho pentsatzen zei gertatzen dela, Edo, haure keberdin da, puz eta baute gu bezala, bakizu, xarriota uh, bezala, ba hon behaz, hori keberdute pixkat troa toroa eta denak izan-ezan, denen dako, ala. eta lehen Eta gertatzen alda maluski deneri, ezurra tautxea, edo zeit, eta gero esangoak lan ezkurritzen al. Ala, pentsatu behar da deneri, eta deneri ez da ebete hala Gu pentsatzen gira, Dania na gida baina eta beas uh, uritashunetan erotikila alkidunak kidunak hartuak direla gehiago dio andi 74 katreka atik ichu eta elkor direnak estirela batere konduan hartuak Eta goiz berri saioarekin segitzeko ten hori adugu bere ala nazioarteko aktualitateari behako bat eta gero eta esperantza gutiago indonezian presoden Serge Atlaui franziakaren zata. Indonesiako hauzitegi gorenak gibelerat bota du bere azken errekurtsoa, eriotzerat kondenatua da droga trafikoaz akusaturik. Serge Atlaui 2005-tean atxilotu zuten Indonesian, ekstasi laborategi batean eta guziko zigorrerat kondenatua izan zen 2006-pian, berak beti bere errugabetasuna defendatu du. Prokuradoreak presundegien ezagir ditu joan deni gandian mediterraneoan sortziun eta berrogoi tamar presunekin zen itxasontziko kapitaina eta eskifaia bat. Eta anartean lanean ari dira ere ez beharra nola gertatu den ikertzeko bizirik atera diren pertsonen lekukotasunen bidez goiurtteko prison egizi hoga ezagi diote Mohamed Murzi Egiptoko presidente ohiari bi.000 amabiko abenduko istiluetan hillt ziren manifestarien aferan oendune delaakoan. Bere kontraideki diren auzibideen arteko lehen erabakia da hau hauzi garrantzitsuenetakoa espioitzarena da Egiptoko presidente ohiari eta beste hamar pertsonei estatuko sekretuak salatzea leporatzen baitie Egiptoko Prokuradore nagusiak. Arabia Saudita buruduen nazioarteko koalizioak Yemenen burutzen ari den operazioa bukatu dutela iragarri du. Badira lauazte utien kontrako operazioa biatu dutela lurralde hortan, aldiz koalizioko buruak jakin arazidu itxasoko defentsa berean atxikiko dutela eta operazio berri bat ezar dezaketela martxana. Afroamerikar bat hilda estatu batuetan elektrizitate deskarga batzu ukan ondoan poliziaren Texaseko San Antonio Herrian gertatu da ez beharra eta tokirateltzean alkohol eta drogaren menpezen gizon bat atxeman zutela errandu poliziak, horregatik erabili behar izan zutela atazora inkesta idekia da. Eta epa gaztea hautatu dute ortengo kaneko cinema festivalareako. Izenak eman dituzte eta ezagunen artean dira Sofi Marzo eta Rosi De Palma aktoreak, Xavier Dolan edo Guillermo del Toro cinema egilea eta Rokia Traore kantaria.